Тут параграфи присіли біля столу, примітки причаїлись по кутках, очима гострими під судну прокололи цитати із багнетами в руках, і циркуляр дивився в окуляри, і грілися роззяви біля груб, і в казівки скакали, мов примари із телефонних мудрих труб. Вона чужа, параграфи сказали. Вона не наша, мовив циркуляр, Нечувана примітки пропищали, і в залі знявся лемент, і базар, і циркуляр на них поглянув строго, і зал заворушився, і затих, і розп'яли її небогу в ім'я параграфів товстих. Вона даремно присягала слізно, що не чинила і не чинить зла, була у суддів логіка залізна. Вона ні в якій рамочки не лізла, вона новою думкою була.